Gaiak e, sortzen du ezin jogonan ikuste e, Oita mar lagun bildu guineen Saratar batzuk eta ziren e, Azaltzeko ze planteatzen den Eta zehiel bururekin Eta zehietzen zehietzen behururit bueno, Anaitu guineen jazera egiten alde guine da pues, Komunikadeetan eta ater orain dela Horeindela hilabete bat edo hilabete pare bat edo horrela zen, Neriz edernakoak zerbaita ipatu ziaten, basegola orduan egun hoietan dena dena batia, maiko, gulena batik ezkenin deuzere. Eta, bueno, ofizialki ere, oraindikan ez dugu deuzere jasuek iarra. Mm -hmm. Komunikadetan ateridena, eta hori dakiko. Hor, komunikadetan gueltan dabiltzan bideoak, eta urkezpenak eta 8,6 milioi euroko proiektu bat dela, e, elburu ezala jartzen dute e, kitzea bai gero ezin geroezintzako ibilbidea eta Santinazeko lepuan aparkalekuak eta istorio, bino gero kaskoen ere badaude hor e, planteatzen dituzten e, lan batzuk pues, e, e, Bardinen eh berdinen mendebalderatzen baden negal hortan edo horrek hoietan ulko egal bat indinternetik atitzenan barna pasaitzeko miradore gisa Gero terraza batzuk ere saharako aldera, ibardingo magalian, txierrista bat ere plano tian ageri da. Ez dakit, ez dakit, eh, kaskoko gauzoile behinpeen, beldur piskote ematen dute bai horrek ze itxur hartzen alduen mm -hmm. indikaskoak. Eta, bueno, itzaki bezala hori ezin duen ibilbideak eta egokitzia eta trenako betzia, bino gero eta, bueno, santinazko lepuan eh, inberdiren lanak aparkalikun aldeetik eta, Oye justificación tratamos de niuste, baina gero kaskuan egin nahi diren egin nahi diren lan hoiek, nik ustetzen idekin ora ikusten jendia larungo askor aldu denean, nik ustetzen mendia mendia gozatzera aldu dela, naturaz eta bueno Ibar e joan den urtean irureun eta irurogein mila laguntikan gotxi ibili eta bueno, horrela dagoen bezala ahimertze jende ibili baldima da nik uste larunik ez duela deuzer biharrik gehiago jendia erakartzeko ez dagoen bezala gauzak txukundu eta molatu behar baldima dira ongi bineo bitren gehiago jarri zere elburua ez dakitez alden oraindikan eta jende gehiago erakartzia horrat ja dagoneko nahiko masifikatu dago nik Eta hoa indikan bertze bitren gehiago jarrizkero goti eta beti bueltaka, hori indikan jende gehiago, jende gehiago eta horrek pues, baitxan tin jazenetan guruko herritan eragin geiko eta kaskuan zer erranik ez. Diru kopurua, ze obra mota, duda eta galdera initz, berako hauza pezaren zat eta sanea aldetik eta pues, ez daki nola, nola moldatuko ziren. Eta, bueno, mm -hmm. e, nik uste hori, erranduten alarun gok askoak ez dula deus gehiago beharri gendia erakartzeko, eta behar duguna da, aliketa eta naturalen eta hindu ez, gainerako lanak egin nahi balen badire, pues, ongi, bino, bino kaskua binten lehen egoren naiko urbanizatura dago, gehien bat berako aldetik, eta oraindikan gehiago egitea. Lagunen proiektu honekin da, nagertzen dena askenean, berako ausapesaren zat, argidura, proiektua eriko etxeekin aipatu gabe egin baitzen. Gero gainera dokumentu horietan, ematzen du gurekin bueno, gurekin kontatu beharko dute, berako lurretan ere sartzen mm. da, lehenu aipatu duten, egalde do boladiso hori eh, zati bat berako lurtan izan litzeke ero urruina askain eta sara, eukaituko ditu, euk, euk. bineo guk hori daztugu, baimena pentsatzen dut eskatu harko diguz dela guri, eta bueno, ez dakize puntura nioan zindua dagoen proiektua, edo, edo nola dagoen bineo, bueno, pentsatzen dut luze joan endela, ez da nahiko obra hau, eta bueno, Natura Bimila gunean barrenian dago, horri parralde guzia Natura Bimila sarean barrenian sartua dago, eta bueno, horrek pentsatzen dut, zorrotz begituko dituztela zer e, egiten alden, eta zerrez, eta bera ego eta gero mende hasi Eta urruina, askain eta sara, ez dakit zehazkin nola manatzen txusten beren lurrako puntian, mino badakit, iruek e, puntian joenpen badutela lurra bai. Eta egitarren iritzia hartu zuten bilkura publikoan? Buzan bilu ginenak, behienak, e, bez dute bateroan gikusten. Mm -hmm. e, Bailu ginenak, e, buz, haian nola, hainbertzeko aldaketa, orkasikoan, eta zertarako jendegeigo eta... Eta, bueno, turismoan ez da hor sortzen da ez, e, geigo eta geigo eta geigo nahi dugu, bino haber horrerire muga batz jarri berko zaio edo batendu du dena ongidela, diruan izenian edo landan izenian eta eta, bueno, ez da gindik ezkenian turismok ere eta holako tokiten eta geigo, pues eragin txarrak ere izaten alditxu.